з довгою ручкою булаву, і тут же витерігі від солідолу, залишивши мені дві репанки. Я бачу, ти ще не розлучився бігати, а далеко втекти він не міг. І нюхай вітер, від шофера несе бензином, підбадьорив я колишнього піхатинця. Гуд, Алексас, коротко відповів Віллі, бо на свій манір називав мене саме так, і запитав своєю каліченою російською, мовляв, а чим той шофер озброєний? Не знаю, чесно відповів я, може й автомат, а може й нічого. Віллі, якщо ти його не знайдеш, він завтра приведе сюди облаву, і тоді у нас вже не буде ніяких шансів. Я буде дивитись, сказав він, і будь ласка, будь обережним, попросив я на прощання і додав зважуючи на долоні лимонку, що зараз буду виганяти з канапель звірка, то щоб він не звертав на це уваги і займався своїм, а підвечір, аби шукав мене на цьому ж місці. Ще раз кинувши короткий гут, пригнувшись, колишній піхотинець швидко зник у кущах верболозу. Навряд чи цей здохляк мав хоч якесь бажання – Продовжувати війну через 9 років після того, як його країна капітулювала, думав я про Віллі. Це вже була не його війна. Але тепер і у нього не було вибору. Вочевидь, він був непоганим солдатом. До того ж, він був німцем, а це вже немало. Та і навички піхотинця, отримані на фронті, так скоро не забувають, якщо взагалі коли-небудь забувають. «Після того, як Віллі пішов, я ще хвилину-дві напружено вдивлявся у зелену стіну конопель, але там, як і раніше, аніше лесть. Отож, зваживши на долоні одну з гранат, висмикнув кільце і щосили пожбурив її у коноплі, стараючись докинути до того місця, де востаннє спостерігав, що схоже на шарудіння. Тоді хопивши гочкиса, я відскочив до клуні, пригнувся під стіною. П'ять, десять, п'ятнадцять секунд. Минула хвилина, але вибуху не було. Що ж, за стільки років граната могла і відсиріти, чи щось із запалом, але залишилася ще одна, і я вирішив перевірити в неї запал, і на якусь мить, викручуючи стержень, Забув про небезпеку та випростився під стіною. Але рускому, який за цей час вже встиг опинитися на краю верболозу, цього виявилося досить, аби прицілитися. Я відчув два удари – плече і в стегно. У ліве плече, у ліве стегно нижче бедра. Аж потім тряскіт автоматної черги. Упав навзнак під стіною, проте гранати з руки не випустив. Той Гуєв продовжував лупити короткими, не перестаючи, і я вже чув звуки пострілів значно ближче. Тим часом Гочкіс лежав за два метри у мене в ногах, і мені не залишалося іншого, як крутити назад запал, смикнувши за кільце, лежачи, кинути репанку за ріг клуні у тому напрямку, звідки наближався тряскит ППШ. Далеко з такої пози я кинути не міг, і все ж, коли за клуною глухо бухнуло, я ще встиг подумати, що очевидно, і у першої гранати спочатку треба було порухати запал. У слід вибуховий долину гортаний йог, що вилітає, коли несподівано б'ють важким по спині чи в груди. Стрільба припинилася. І ще через мить, коли я вже пробував досягнутися до свого кулемета, то почув, як мій супротивник, ломлячись через верболіз, шугонув у тому ж напрямку вздовж озера, куди перед тим подався Віллі. А коли у мене в руках знову опинився Гочкіс, я із люті пустив у слід рускому дві довгих черги. До моїх вух Ще деякий час долітав віддалений хрускіт гілок, і я подумав, що тепер варто.